Дяка Богові, не дожив мій друзяка до цього лиха атомного. А що Карпівні вона віку вкоротить, це факт, дочка. На суді, скажу, не побоюся. І що вона там без Прип'яті своєї робитиме? А я тут без неї. На серце слабо стало, і все їй сниться Лукич. Та не пів Лукича, а з ногами, міцний, як дубок молодий. значить, до себе, так вона казала. Любив я її кріпко доню. І люблю. От їй же Богу, якби позвала, Я теж і без ніг, без рук, На самому пузі до неї доповз би, Хоч би й на край світу, Зубами в землю гриз і повз, Аби коло неї ще хоч одну мить побути, А тоді вже й умерти. Інна, захмилівши з першого ковтка, Голодна і знервована, Раптом жалісливо схлипнула, Здумавши про Олеся. Значить, Карпівна просто заспокоювала її. Життя не більше за любов, Життя воно і є, любов. Поки любов, доти життя життям зветься. Друзяка сам плакав, та глянувши на неї, протверзіли муком, конфіскував невипиту і наполовину горілку вилив собі. Не пий більше. Тут вірус похмільний вбавів. Такий цирк вахтовички влаштовують, на що я вже старий, нікудишній, а й то ж льондра одна шалається з дурію. Не пий більше. Я тобі так розказуватиму. Там не жде тебе цей грім небесний. Який грім? здається, іні почало розвиднюватись. Та той же козир, що привів тебе. Так його тут поза очі нарекли. Скажений тому, що після аварії такий став не підходь. А раніше ти не повіриш, душа хлопець був. І не зараз душа, знявши окуляри і сьорбнувши носом, впевнено сказала Інна. Та ранню мені подарував, можу й вам дати, і ночувати запрошував. «А, ночувати, ну тобі видніше». Федорович щось намацував рукою під подушкою і раптом змовницьки подивився на Іну. «Слухай, дочко, а ти вірші любиш, тільки не кажи, що ні». Він обережно, мов якийсь скарб, дістав п'ятого прим'ятого учнівського зошита. Розгорнув. «Я на бетонному заводі робив, це п'ять кілометрів ЧС. То в нас там один поет з робітничої газети, значить, ішачив, а потім на станції з нами теж радіацію вилизував. Ну, я ж тобі казав, фронтове братство. То він розумний, зараза, все, що не спитай, знає. Поему він зветься «Аварія» написав. То це, щоб ти знала не про аварію, а про нас, ліквідаторів. І все там чиста правда, як сльоза п'яниці». «По перуах мужики не знали, що він вірші пише. Називали його запросто, як свого, нашого, значить, Толян. Може, знаєш такого? Конельський прізвище. То я тобі красу не скажу. І серед вашого брата-журналіста є тверда кістка робоча. Не гастролери, що як гівно на хвості, і тут, і там, і ради не дам. Ох, як же він дістав нас цими своїми стихами. Хочеш, Федорович понизив чомусь голос, дам списать слова». «Ой, – подумала сполошившись Інна, – друзяка, здається, п'яніє». Тим часом процес пішов. Федорович послинив пальця з незмивною чорною каймою під нігтем, деформованого і напухлого в суглобі. Інна зиркнула на решту пальців, визначила – поліартрит. Добровільна заложниця вона жалістю подивилася на господаря, та його злошит зітхнула, хоч не дуже товстий. Тим часом Федорович почав мало не плачучи, Лише зрідка для точності, зазираючи в зошит, Хрипким із задишкою голосом декламувати. Є мені з ким працювати, радіацію скрипти, Та нема з ким крокувати до високої мети. Є мені з ким чарку пити, в гості я куди піти, Та один завжди я ніби той пустельник в самоті. Де те зілля я цілюще? Хто підкаже мені, як... «Пробудити людські душі у волівцях, роботях!» «Ну як? В корінь дивиться злодіяка! А ще ж бажай, пацан! Сорок років, може, не більше!» Федорович сказав це з гордістю за робочу кістку, запив вірша горілкою, знову нюхнув цибулину і пояснив. «Не їв, щоб тобі дух не йшов, городські не люблять!» Він зібрався читати і далі, проте Інна, поділившись раною і поклавши адресу Карпівни в планшет, заквапилася прощатися. Вибачте, гарні вірші, та мені ночувати ніде в Чорнобилі. Треба до автобуса встигнути. Не переживай, відпроваджу я тебе. Не дуже впевнено, сказав Федорович і сам підвівся. Та пострівай, дочко, ти хоч один куплетище послухай. Це ж гола правда. Сміх на сльозах, як у того Глазового. А цей же пуп'янок бетон з нами місив. Фронтове братство. Ось які кондебобери від тої ліквідації. Гола правда. Приїхав пізно, Діти вже сплять, де його пісня. Пішла гулять, повертається під ранок, розвеселена і п'яна. Загулялася я, закохалася я. Через клятий той Чорнобиль розпадається сім'я. Який божевільний день. Інна заткувала до дверей, а друзяка наступав на неї з поемою про ліквідаторів аварії. Останні, що закарбувалося в пам'яті, Сяючи голубими, як борвинок очима, старенький, самотній, нікому не потрібний, але щасливлений тим, що вона його слухала, Федорович посилав їй всіма своїми покрученим поліатритом пальцями, захриплим плаксивим голосом, майже тверезе напучення у віршованих рядках.